în și pe pământ, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții Vă aducem iubiți ca ascultători programul I030 Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 25 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 2 Verset pe care îl vom citi îndată, însoțit de explicațiile care îl acompaniază numai înainte însă de a vă citi o scurtă, foarte scurtă poveste dintr-o carte de basme chinezești. Povestea este hazlie, dar are un tâlc foarte interesant și este bine să luăm aminte la ea. Se numește Călugărul și școlarul. Spune că un călugăr învăța copiii la școală. Cel mai mult îi plăcea însă să mănânce și să doarmă. Și înainte de a se îndrepta către școală, se îndopa de fiecare dată în asemenea hal, încât abia se mai putea mișca. Dacă intra în școală, călugărul se lăsa curând furat de somn și dormea până ce bătăile clopotului vesteau sfârșitul lecției. Și se afla printre școlarii acelei școli un fecior de țăra sărac, Îl chema Lee. Într-un rând, Lee a întrebat pe călugărul. Venerabile și prea cinstite dascăl, cutez a vă întreba, pentru ce dormiți la toate lecțiile? Prietene! I-a răspuns fără pic de sfială călugărul. Vezi, ție ți se pare doar că dorm. De fapt, în clipele acestea eu mă întâlnesc cu Buda și ascult cuvintele înțelepte. Și s-a întâmplat în scursul vremii că, veghindu-și toată noaptea părintele bolnav și venind de dimineață la școală, Li a dormit și el în timpul lecției. Atât de vrtos a dormit încât n auzit nici bătăile clopotului care îl treziră pe călugăr. Văzând că lugărul că Lee dormea și a ieșit din pepeni, l-a apucat pe băiat de ureche și a strigat. Tii măi, ou de broască țestoasă, cum mai îndrăzni să-mi dăm la lecție? Domnule învățător, a zis Li, vi se pare doar că am dormit. De fapt, am fost la Buddha și am ascultat cuvintele înțelepte. Da? Și ce ți-a spus ție atotputernicul Buddha? Atotputernicul Buddha A Buddha? totputernicul Buddha mi-a spus așa. În viața mea nu l-am văzut pe dascălul tău. Elevul acesta a făcut ca un soldat, superiorul lui, ca să-și bată joc de el, i-a spus, du-te la pomul cu tare și dă raportul. Soldatul s-a dus la pom, a luat poziția de drept și a dat raportul, dar a rămas acolo. La un moment dat, superiorul lui l-a chemat foarte nervos. Cum îndrăznești, îndrețiți-vă să rămâi acolo, de ce n-ai venit înapoi? La care soldatul spune, „Permiteți să raportez. Am primit ordin de la pom să iau pe loc repauz. Știți, la prima vedere, nu este o mare deosebire între militarul acesta care stătea de vorbă cu un pom mort și cei care se închină la niște icoane moarte sau la niște tablouri. Militarul a fost obligat de comandantul lui să se ducă acolo, dar pe aceștia cine îi obligă? Să fie oare Domnul Isus? Nu cred, s-ar contrazice. Pentru că Domnul Isus vorbește limpede, clar și răspicat despre închinare. În Evanghelia după Ioan. La capitolul 4, unde vom ajunge în curând, deocamdată suntem cu studiu la capitolul 2, la capitolul 4, versetul 23, Domnul Iisus însuși spune cuvintele următoare. Vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați, se vor închina tatălui, și vă rog ascultați. În Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu dorește închinători în Duh. Pentru că el este Duh și în adevăr, potrivit Scripturii, ceilalți care practică un alt fel de închinare la obiecte moarte, trebuie să fie învățați neapărat de altcineva. Îi lăsăm să-și dea singur răspunsul. N-ar fi însă mai înțelept să luăm lecții de la militarul acesta, care a știut care de-a face cu un pom mort și prin aceasta i-a servit o lecție înțeleaptă și comandantului său? Mai sunt apoi alții care se închină la voia și plăcerea lor și aceștia trebuie să știe că potrivit cuvântului lui Dumnezeu, noi am murit. În fața lui Dumnezeu, noi suntem îngropați împreună cu Hristos și ori de câte ori ascultăm de voința noastră, de plăcerea noastră, fără să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, fără să ascultăm șapta Duhului Sfânt la nivelul de Duh al nostru, ne asemănăm perfect cu militarul acela care s-a dus să dea raportul la un pom mort. Din nefericire însă, dacă nu ne trezim, cum s-a trezit și militarul acesta și a dat o lecție comandantului său, noi sfârșim, cum a sfârșit Samson, în moarte și rușine, unii mântuiți ca prin foc, iar alții Dumnezeu știe ce se va mai alege de ei. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile caut să ne trezești. Ajută-ne să ne trezim, toți aceia care nu ne închinăm așa cum ne-ai cerut tu, în Duh, călăuziți de Duhul tău cel Sfânt și în adevăr, în adevărul cuvântului tău, să ne trezim acum. Binecuvintează ascultarea mesajului care urmează cu un Duh de trezire și de întoarcere la tine vie, adevărată, o întoarcere la Dumnezeu cel viu și adevărat, singurul care există și care ne vrea fericirea. Amin. Omule cerată ce ștribeac, Iisus bate azi în al tău prac, Ușa tu să-i deschis, cerul un tu să-l cubriți. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, Căci zilele tale trec pe râd, te vei trezi, dar poate va fi târziu, marul de la neamul Frământările, tulburările, dezasperările din viața noastră sunt urmarea faptului că nu facem voia lui Dumnezeu, ci pe a noastră. Iubiți ascultători, ne aflăm acum în Evanghelia după Ioan la capitolul 2, citim versetul 25, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Și n-avea trebuit să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Suntem în împrejurarea în care citim că Domnul Isus, făcând multe semne, a determinat pe mulți oameni să creadă în el. A fost un fel de foc de paie, dar Domnul nu se încredea în ei pentru că el îi cunoștea pe toți. Iar în versetul de acum am citit că el n-avea trebuit să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Trebuie să ne înțelegem de aici că ochiul Domnului Sus pătrunde totul, nimic nu poate fi ascuns de el. Ochiul Domnului Sus vede nu numai gândurile omului, ci chiar și izvorul lor, dar vede și simțirile lui în începuturile lor. Ochiul Domnului Sus vede nu numai prezentul, ci și trecutul și vede și viitorul. El pătrunde și știe cauza tuturor lucrurilor pentru că El le-a făcut. Ce putem face noi ca să nu știe El, Domnul și Mântuitorul nostru? O, de crede cu adevărat și de-am fi conștienți tot timpul față de acest adevăr, altfel ne-ar fi trăirea noastră și în afară și în lăuntru. Pe oameni, da, îi putem însă înșela, fățărnicindu-ne. Pe Domnul Isus însă nu îl putem înșela. Cea mai amară și mai primejdioasă înșelăciune în viața omului este atunci când crede că poate înșela pe Dumnezeu. Iudeii, care crezuseră în Domnul Isus, din pricina semnelor lui, aveau o credință neadevărată, pentru că nu se întemeia, credința lor nu se întemeia pe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, ci numai pe minunile văzute, care astăzi sunt și mâine nu mai sunt. Când nu mai sunt minunile, nu mai este nici credința. Un bietom după la țară, întotdeauna avea probleme cu mintere și el nu avea de mântuirii pentru că nu simțea că este mântuit. Într-o zi, când în sfârșit a primit și simțământul acesta foarte bucuros, a luat-o la fugă pe stradă să ducă să spună unui credincios prin care se întorsese la Dumnezeu că în sfârșit simte și el că este mântuit. Dar fugind așa cu bucuria în suflet, deodată după un gard a sărit un dulău mare la el și l-a speriat așa de rău încât și-a pierdut simțământul nădejdii mântuirii și s-a întors acasă iarăși foarte trist. Vai! Dacă și atâta lucru a fost de ajuns să-ți credința, credința și iată că este de ajuns și atât un lătrat de câine să te dezbare de credință când credința este întemeiată pe simțuri, pe simțuri, pe simțiri sau pe semne, pe minuni. Credința nu trebuie să fie întemeiată pe nimic din acestea, ci credința trebuie să fie întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu pe care ne l-a spus. În oamenii care își întemeiază credința numai pe cele văzute, Domnul Isus nu se încrede. Am și văzut de ce pe omul acesta și tratat unui câine la descalificat de credință. El nu se încrede în astfel de oameni, pentru că credința aceasta e lucrarea lor, născută din ei înșiși, din simțurile lor. O astfel de lucrare nu și are izvorul în Dumnezeu. Credința care e bazată pe semne și minuni, este o credință legată de împrejurări și nu de Dumnezeu. De aceea dispare odată cu împrejurările. Un om al lui Dumnezeu spune așa. Credința adevărată vede lucrurile pe care le crede, dar nu le crede pentru că le vede. Deci, repetăm, credința care este adevărată are capacitatea de a vedea lucrurile pe care le crede, dar credința aceasta nu crede lucrurile pentru că le-a văzut, ci ea le vede pentru că le-a crezut. Nu pe semne și minuni se bazează credința adevărată, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința vede pe Dumnezeu în spatele fiecărui cuvânt al Lui și primește ce spune El. E un mare pericol să sprijinim credința noastră pe lucruri trecute, prin cele cinci simțuri sau pe experiențele noastre. Pentru credință este de ajuns ce spune Dumnezeu, iar mulțimea oamenilor care se temează pe cele văzute sau pe experiențe nu trebuie să ne aplece într-o parte sau în alta. Credința este lucrarea Harului Lui Dumnezeu într-o inimă sinceră, Căci Harul nu este numai obiectul credinței, ci și autorul ei. Prin credința apoi se ajunge la nașterea din nou, iar cel născut din nou crește în toate privințele și crește și în Harul credinței celei unea singură. Un om care a primit o credințare adevărată de la Dumnezeu nu mai are nevoie de niciun argument, de nicio confirmare din partea oamenilor. Pentru el este de ajuns ce spune Dumnezeu, ce spune cuvântul lui. Atragem aici atenția că Dumnezeu nu dă încredințări împotriva cuvântului Său scris, a planului Său vești. Așa cum am amintit și în deschidere, Domnul Isus a spus în Evanghelia după Ioan în care suntem, dar la capitolul 4, că El, Tatăl, dorește închinători în duh și în adevăr, iar cuvântul Său este adevărul. De aceea, credința noastră trebuie să se sprijinească neapărat, în mod direct și absolut pe cuvântul scris al Lui Dumnezeu. O astfel de credință cinstește pe Dumnezeu și în societatea în care te afli. Într-o haltă de tren de cale ferată, era un cetățean care a avut plăcerea să facă mult pe grozavu și să dovedească tuturor celor de acolo, era un sala de așteptare până la venirea trenului, cum că nu există Dumnezeu. După ce a obținut el aprobarea tuturor, n-a fost mulțumit că mai era încă o bătrânică, o bătrânică stătea pe bagajul ei într-un colț mai retras acolo, și n-a fost mulțumit că bătrânica n-a participat la discuție. Și dorind să aibă ultimul vot, ca să aibă voturile de pline, s-a îndreptat către ea și a întrebat-o nu e așa bătrânico? nu e așa măicuță că nu există Dumnezeu? La care bătrânica i-a răspuns liniștită. Cum să spune o măicuță că nu este, când de dimineață înainte să plec m-am întâlnit cu el? Vorbele acestea simple și scurte ale bătrânei au fost suficiente să-l potolească pe omul acesta, să-l întoarcă pe dos și să atragă aplauzele și aprobarea tuturor celor din sală care până atunci n-au îndrăznit să-i se împotrivească omul acestuia și au felicitat-o toți pe bătrână. Dar bătrânică n-a spus decât câteva vorbe. La temeiul acestor vorbe stătea realitatea credinței ei. Ea era credincioasă. Ea nu se întâlnise cu o icoană amărâtă de dimineață, nu pupase o pictură după perete, ci se întâlnise cu Domnul Isus Hristos cel adevărat, a cărui prezență umple tot pământul, dar prezența lui nu se face simțită decât prin slujitorii lui, ori de câte ori ei au o relație directă cu el. Și după cum un bec poartă lumina în încăperea în care se află, tot așa credinciosul poartă solia luminii lui Hristos pe oriunde merge. Și pentru că bătrânica aceasta a avut o întâlnire adevărată cu Domnul Isus Hristos, în momentul în care i-a spus câteva vorbe foarte simple și liniștite, acelea au avut puterea să lumineze pe toți cei de acolo și un murmur de aprobare a străbătut sala în care se aflau. Vedeți, aceasta este credința adevărată în cuvântul lui Dumnezeu care îți dă întâlnirea cu Dumnezeul cel adevărat. Iubiți ascultători, fiind ajung la sfârșitul capitolului 2 al Evangheliei după Ioan, dăm câteva din gândurile duhovnicești ale unui om al lui Dumnezeu, gânduri care să ne ajungă să înțelegem mai bine acest capitol. Dumnezeu spune așa, găsim aici trei lucruri, o nuntă, un templu și o mărturisire de credință a mulțimii. La prima vedere, lucrurile cele mai nepotrivite se găsesc istorisite împreună. Dar dincolo de ceea ce se vede, ele au o strânsă legătură, căci la nuntă lipsește lucrul esențial și anume vinul, la templu lipsește templul, pe locul lui fiind o casă de negustorie, iar în mărturisirea credinței a mulțimii lipsește exact credința. Ce trist să fii la o nuntă și să vezi că nu este vin! că nu este bucuria acolo unde este mai mult de așteptat acest lucru decât oriunde, căci nunta este expresia celei mai înalte bucurii a omului. De asemenea, ce trist este că în templu, în loc de atmosferă sfântă, potrivită cu prezența lui Dumnezeu, găsești larma unei piețe. În loc de rugăciuni, de mulțumiri și cântări de slavă, găsești muget de boi, behăi de oi și zornăi de bani. Oare ce ne spun toate aceste lucruri? Cred că toate acestea se cuprind în cuvintele El știa ce este în om. Acesta este omul firesc, omul neîntors la Dumnezeu, omul prin ceea ce este El însuși. Sufletul lui este o nuntă fără vin, iar Duhului este o casă de negustorie în loc de templu. De aceea, cu toată dreptatea, Domnul Isus s-a îndoit de mărturisirea credinței omului. În lumina acestor rânduri, dragul meu ascultător, tu cum ești, nu uita, Iisus știe ce este în om. Nu te înșela nici tu pe tine singur, nu lăsa nici pe alții să te înșele, ci vin înaintea cuvântului lui Dumnezeu, lasă să te lumineze, primește tot ceea ce spune despre tine, pleacă-te supus, împlinește tot ceea ce îți cere și în urma tuturor acestora, vei căpăta titlul de copil al lui Dumnezeu iar dacă ești deja copil al lui Dumnezeu și vei primi tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu cu privire la viața ta trăită după plăcerile tale și în neascultare de el, dacă tu care ai trăit în felul acesta te vei întoarce acum la el, te vei pocăi cum ne îndeamnă el în biserica din la Odiseea și tu de asemenea vei găsi acea pace care întrece orice pricepere vei găsi viață din belșug și bucuria aceea mare a mântuirii. Domnul să facă în așa fel încât aceasta să fie partea noastră a tuturor, după cum ni se potrivește. Amin. Iubiți ascultători, începem acum un nou capitol din Evanghelia după Ioan, respectiv capitolul 3, din care citesc versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Citită în limba greacă, Limba în care a fost scrisă această sfântă evanghelie după Ioan, întâlnim în versetul de mai sus pentru cuvântul om, termenul antropos, care în tălmăcire însemnează privitor în sus. Deci om, antropos adevărat, este numai acela care privește în sus, nu e vorba cu fața trupului, ci cu duhul său. Știind lucrul acesta, ni se deschide un nou orizont, cu o nouă lumină, pentru a înțelege cuvintele din versetul amintit. Așadar, zice că între era un om, deci un antropos, un privitor în sus. Nu toți cei care merg pe două picioare sunt neapărat oameni în sensul de antropos de privitor către lucrurile de sus. Mulți dintre ei sunt lupi, șerpi, vulpi, porci, câini, etc. Nu pe porci sau pe câini îi avea Domnul Iisus în vedere când a spus cuvintele să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați margaritele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupe. Sau când vorbea despre erozii, când spuneți vulpii aceleia, iată că scodracii, Ci Domnul Isus, când vorbea despre oameni în, în postura aceasta, vorbea despre aceia care aveau caracterul acestor animale. Aici, deci, în versetul 1 de la capitolul 3, aflăm că între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Numai în lumina cuvântului lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt putem cunoaște adevărul despre oameni, ranguri, locuri, religii și așa mai departe. Farisei erau pătura cea mai religioasă dintre iudei. Religioși erau în adevăr toți farisei, dar oameni printre ei erau mai puțini. Domnul Isus, care știa ce se află în om, a spus ucenicilor despre farisei. Mai întâi de toate, păziți-vă de luatul fariseilor, care este fățărnicia. Acest verset se află la Luca 12, cu versetul 1. Nicodim, însă, era un om, antropos, un privitor în sus, între farisei. El nu se fățărnicea, ci era un om religios sincer, căuta sincer adevărul și privea spre Dumnezeu cu sinceritate. De aceea Dumnezeu i-a pus pe inimă să vină la Învățătorul Isus, care putea să-i vorbească despre adevăr. El, Nicodim, s-a biruit pe sine, căci era fruntaș lui Deilor, și a biruit și duhul partidei fariseilor din care făcea parte, când, în final, după aceste biruințe, a venit la Domnul Isus. Numele său, Nicodim, în tălmăcire însemnează biruitorul poporului, tradus din limba greacă, și se potrivește cu felul său de a fi. Tradus însă din limba ebraică, nakidam, înseamnă sânge nevinovat, dar și așa îi se potrivește numele cu starea lui, adică sincer. Om cu adevărat este numai acela care caută sincer adevărul și care se biruiește pe sine ca să poată primi adevărul. Niciun om adevărat n-a fost înșelat în căutările lui, ci totdeauna a găsit adevărul și a rămas apoi cu adevărul. Așa a fost cu Nicodim. În versetul 2, apostolul Ioan, evanghelistul Ioan, ne relatează în continuare cele ce au urmat după cum ascultăm. Acesta, Nicodim, a venit la Iisus noaptea și i-a zis Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Iubiți ascultători, lucrul cel mai însemnat este să vii sincer la Domnul Iisus cu toate poverile tale și nu te vei întoarce niciodată cu mâinile goale de la el. Nicodim, deși era un fruntaș al iudeilor, cum ne arată versetul 1, și un învățător al lui Israel, cum este arătat la versetul 10, nu s-a rușinat să vină personal la Domnul Iisus, deși a venit noaptea ca să nu fie văzut de alții. Chiar dacă ai teamă și rușine ca să vii la Iisus în văzut tuturor, Vino măcar singur la el, dar numai să fii sincer în venirea ta. El te va ajuta să scapi de toate piedicile care-ți stau în cale. Nicodim a venit la Isus noaptea. Vai câte nu se fac noaptea! Și păcatele cele mai mari, dar și izbăvirile cele mai mari se fac noaptea. Puterea păcatului se desfășoară mai liber noaptea, dar și puterea harului se arată mai mare tot noaptea. Noaptea a fost izbăvit Israel din robia Egiptului. Noaptea a fost prins Domnul Iisus, mielului Dumnezeu, pentru a fi jertfit pentru răscumpărarea noastră din păcat. Noaptea, dacă cugetăm la cuvântul lui Domnului, totdeauna primim ceva deosebit din partea Domnului. Deci Nicodim îi spune, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Nicodim zice, știm că ești venit de la Dumnezeu. El, care era mare fariseu și făcea parte din Sinedriu, recunoaște, fără să vrea, că și ceilalți membri ai Sinedriului știau, numai că din anumite motive nimeni nu avea voie să recunoască lucrul acesta pe față. El spune aici, știm, adică la plural, nu știu. Prin aceasta, recunoștea că toți știau adevărul că Domnul Isus este venit de la Dumnezeu. Dar vedeți, dumneavoastră, când știi adevărul și nu îi te supui, Îți ești singur dușman. Te nenorocești și pe tine și pe alții. Niciun om nu-i mai Dios pentru semenii săi decât acela care știe adevărul, dar, din diferite motive, merge pe calea minciunii. El este o călăuză spre prăpastia morții. De aceea, în ziua judecății, el va da socoteală nu numai pentru sine, ci și pentru cei cărora le-a fost călăuză. Nimeni, spune Nicodim, nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Când Dumnezeu este cu tine, iubitul meu ascultător, viața ta se deosebește de-a oamenilor, ai o strălucire și o putere cerească. N-am amintit noi despre bătrâneca aceea, care prin câteva cuvinte simple a răsturnat și a făcut de rușine toate spusele acelui om a unui sări întregi de oameni? De ce? Pentru că ea... Avea o credință personală, avea o credință adevărată care strălucea și radia din cuvintele ei pentru că inima îi era plină de Domnul Isus, cel Hristos, cel viu și adevărat. Hristosul ei nu era o pictură, Hristosul ei nu era nici un portret chiar din aur și din diamantele cele mai de preț, care n-au nicio valoare, n-au nicio putere asupra noastră, sunt tot atât de lipsite de putere ca și o bucată de pământ ci Cristosul ei era persoana vie a Dumnezeului din cer, care a făcut toate ce se văd și ce nu se văd și care ca fiul omului a primit puterea, toată puterea în cer și pe pământ. De aceea, oricine are pe acest Hristos în inima lui, oriunde se duce, oriunde se mișcă, este văzut și cunoscut de toți din jurul lui, pentru că Domnul Iisus Hristos este lumina nebiruită de întuneric. Cine dă dreptate lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va îndrepta, cine se lasă lumina de Dumnezeu, Dumnezeu îl va face o lumină. Iubiți ascultători, mesajul propriu al lecțiunii I030, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi din citire unei poezii intitulate Mângâierea ta, al cărei autor este pastorul Valentin Popovici, de la Biserica Baptistă din Chicago, urmat de o cântare de încheiere. Așadar, să dăm citire poeziei Mângâierea ta. Mângâierea ta de tată, cine poate să o înțeleagă? Nu sunt vorbe să o cuprindă nici cântări în lumea întreagă. Mâna ta slăvite, tată, când prin valuri ne susține, ne oprește întristarea, iar în inimile pline, cu a gândurilor chinuri, cu-ndoieli și cu ispite, doar bucurii din slavă nevisate, negândite. Ce dureri pot fi pe lume, mâna ta să nu le aline? Cine n-a gustat din stropii mângâierilor divine? Fără voia ta înțeleaptă, nu e fir de păr să cadă și nu-i rană sau durere, ochiul tău să nu le vadă. Orice soare lângă tine își pălește strălucirea, când după furtuni, o, Doamne, Tu ne mângâi cu privirea. Ce izvoare pot aduce fermecata armonie, Ca atunci când mângâi fruntea Ce-au călcat-o alții în glie? Adierea cea mai dulce n-are în ea atâta miere Ca suflarea vorbei tale Celui care înrugi rugi te cere. Tu găsești câte o colibă obosiții să se culce Și trezește câte un înger cu nulcior și turtă dulce. Pe fugarii tăi, părinte, hăituiți și fără casă, peșterile pregătite i-au ascuns cu umbra deasă. Oare ar mai fi albastră bolta cerului senină, dacă n-ai fi tu să mângâi ochii celui ce suspină? Ar mai fi poieți și versuri, ar mai fi cântări pe lume, dacă n-ai dat tu iubirea printre oameni să-i îndrume? Ce minune, ce putere ai pus în atană framă, că din ochii ștergi de tine visul nu se mai destramă. Rănile care le vindeci nu mai poartă nierechinul, inima ce o mângăi Doamne, nu mai știe ce-i suspinul. Mângâierea ta de tată, cine poate să o înțeleagă, nu sunt vorbe să o cuprindă, nici cântări în lumea întreagă. Amin.